Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله من علم ما يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل ما يريد الله بخيرا فقيه بالدين وعلى اله وصحبه الذين Amma al. uh, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat juga kita hadir bersama-sama pada malam ini uh, untuk uh, uh, dalam sesi pertama kelas kita yang akan mensyarahkan ataupun memberi komentar uh, tentang kitab Hiliyatu Palibul'il yang dikarang oleh Al-Naman Fadilati Syekh Bakar bin Abdullah uh, Abu Zaid dan uh, kitab Hiliyah yang mungkin semua dah ada terjemahannya dia adalah salah satu kitab yang sangat penting yang sepatutnya dimulai pada setiap mana-mana sesi pelajaran di mana-mana pusat pengajian perlu ditekankan untuk mempelajari kitab ini ataupun kitab-kitab yang seumpamanya sebab hari ini kita ni terlampau obses dengan ilmu, kadang-kadang macam kita hari ini hadir Kuliah malam ini, kuliah pada hari-hari yang lain uh, Mempelajari ilmu fiqh, tafsir, akidah, hadith dan lain-lain lagi Sebab kita semua nakkan ilmu Kita semua dambakan ilmu yang sahih Tapi kadang-kadang kita lupa Di sebalik sebelum kita mempelajari ilmu yang, <coughs> yang kita boleh ibaratkan Ilmu yang benar dan sahih ini Ibarat kalau kita kata umpama seseorang yang kita kata Smart lah ataupun handsome merupanya Jadi Dan kita lupa tentang pakaian Macam mana seorang itu Untuk memakai pakaiannya Yaitu yang kita namakan sebagai Adab Ataupun adab ni dalam Dalam Arab ada dua Satunya adab yang itu berkaitan dengan sikap Sifat Yang mana yang patut kita buat Yang mana yang patut kita tinggalkan Dan yang keduanya ni membabitkan uh, Adab iaitu kesusasteraan. Uh, satu perbahasan dalam ilmu-ilmu bahasa Arab. Dan uh, kita tahu walaupun orang tu secantik mana pun dia, sehandsome mana pun dia, kalaulah dia tidak mengenakan pakaian yang sesuai dengan dia punya apa tempat ataupun program uh, maka dia tidak akan kelihatan baik ataupun dia sebenarnya telah menyalahi beberapa aspek. Sebagai contoh kita katakan uh, misalnya Abu Talha Abu Talha seorang yang kita tahu semua sedia maklum akan kehensemannya jadi, bila mana contohnya, dia bila mana dia, dia, dia walaupun dia pakai t-shirt sunnah sekalipun, t-shirt contoh sekalipun, dia akan kelihatan menawan di mata ramai orang tetapi, kalaulah katakan, seorang sultan ataupun seorang raja, mengundang Abu Talha pergi ke program untuk penganugerahan pingat sebagainya, dan Abu Talha hadir dengan memakai t-shirtnya sediakala jadi, walaupun sehengsemana pun Abu Talha Tetap dia punya apa kehenseman dia tu tak kena Pada majlis tersebut Pada situasi tersebut Disebabkan dia tidak memakai pakaian yang sepatutnya dia pakai Begitu jugalah kita dalam mempelajari ilmu Kalaulah kita tidak memakai ilmu ini dengan pakaian adab Maka ilmu kita tu akan kelihatan tak kena Sebab itulah ramai kita tengok hari ini kesedaran ramai orang, penuntut-penuntut ilmu untuk belajar untuk mendalami ilmu-ilmu Islam ni semakin tinggi semakin mendapat perhatian masyarakat, tetapi disebabkan kadang-kadang kita terlalu gairah kita terlalu obses, kita terlalu tegesa-gesa untuk nak menjadi seorang ilmuan seorang faqih, seorang muhadif seorang alim ulama, maka akibatnya kita terlepas satu aspek yang sangat penting iaitu macam mana yang sepatutnya karakter seorang penuntut ilmu tu perlu ada, dan inilah yang yang yang yang, yang sebenarnya menyebabkan kemusukan, menyebabkan pelbagai masalah berlaku pada penuntut ilmu hari ini. Sebab itulah hari ini juga kita bila mana kita misalnya berselisih dalam view dalam setiap setiap isu pun kita seolah-olah hampir berperang, kita seolah-olah mengatakan uh, sampaikan memboikot. Saudara kita, seperjuangan dengan kita Sampaikan kita berpecah belah Kadang-kadang disebabkan isu-isu ilmiah yang Yang very simple ataupun sepatutnya boleh diselesaikan Itu banyak yang kita boleh tengok berlaku pada hari ini Sebab itulah penting untuk kita belajar benda ini Dan Syekh Bakar Abu Zaid menulis kitab ni, dia kata Nanti kita akan baca insyaAllah selepas ini di kala dia dia pun merasakan bahawa pada zaman dia tu walaupun orang banyak gila nak menuntut ilmu, seronok nak belajar, tapi dia dah mula nampak pelbagai pelajar ni dah mula tergelincir. Ada yang belajar disebabkan uh, kerja, ada belajar disebabkan apa orang kata populariti ataupun berbagai hibuan keduniaan yang lain, maka Syekh Bakar Abu Zaid pun menulis kitab ini, wasiat dia ini, pesanan dia ini. Kata -kata, mutiara kata ini supaya para pelajar dapat mengambil manfaatnya. Dan barakallah dan Allah memberkati tulisan Syekh Bakar Abu Zaid ini dan uh, kitab Hiliatul Talibul Imni sebenarnya adalah satu kitab yang sangat popular di negara-negara Arab. Yang mana bila Syekh Bakar Abu Zaid menulis kitab ini, banyak ulama' ambil kitab ini dan syarahkan dalam pengajian-pengajian bahkan diajar di masjid-masjid, di halakah halaqah ilmu. Disebabkan ini adalah satu benda yang wajib untuk kita belajar seawal kita menuntut ilmu. Dan kita tersilap bila mana kita abaikan benda ni. Sebab ramai orang hari ni disuka ilmu-ilmu yang bersifat kontroversi, kan? Kalaulah kita tengok apa apa ilmu-ilmu yang very popular, antaranya ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu apa? Benda ni adalah benda yang selalu menimbulkan kontroversial Dan havoc Jadi inilah benda yang paling kita suka belajar Tetapi ilmu-ilmu yang macam kata agak Sunyi sepi sikit daripada apa Perbahasan apa kontroversial Macam kiraat, tafsir dan Umpamanya benda ni jarang kadang-kadang kita memberi perhatian Dan adab Perihal adab adalah satu benda yang perlu kita Tekuni seawal kita menuntut ilmu. Sebab itulah, para ulama' pada dahulu kala, dia sentiasa berpesan. Contohnya, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, siapa tak kenal? Guru kepada Imam Musyafiq rahimahullah, yang meninggal tahun 179 Hijrah. Dia pernah berpesan kepada anak-anak murid dia, bahawa, tuntutlah adab. Tuntutlah adab sebelum kamu menuntut ilmu. Sebab itulah kita boleh tengok, misalnya, Uh, anak murid kepada Imam Malik rahimahullah uh, Abdullah bin Wahab seorang muhadif yang besar juga dia mengatakan kami bukan sekadar menuntut ilmu yang ada pada Imam Malik rahimahullah kami bukan hanya sekadar belajar daripada beliau fiqh dan hadith tetapi kami mendapat manfaat adab dan akhlak malik itu lebih banyak daripada kami mendapat manfaat dari sudut ilmu dan kerana adab inilah kita jangan faham adab ni adalah benda yang berkaitan tentang kesopanan apa orang kata lemah lembut dan seumpamanya itu itu sebahagian daripada ciri-ciri adab tetapi adab ini something benda yang lebih luas daripada tu yang ini yang perlu kita kena ingat remember benda yang pertama saya nak cakap kenapa kita kena belajar adab dulu kerana ini adalah karakter kita yang akan kita bawa masa kita belajar orang yang tak belajar tentang adab karakter dia tak ada sebab betul lah contohnya pengalaman saya belajar bersama dengan sebahagian sahabat-sahabat dulu bila mana kita belajar kita tahu ramai orang nak nak skor kan dalam pelajarannya dia nak exam dia nak dapat markah yang baik maka masa dia akan belajar tu kerana kerana kerana dia nak skor lah uh, walaupun dia tak ada karakter sebagai penuntut ilmu bila mana belajar dia tak berusaha untuk catit dia bila di mana belajar, dia tak berusaha untuk nak mendalami sesuatu isu tu dengan betul-betul, tetapi bila dia belajar dia hanya nak tahu apa benda yang syllabus dan apa benda yang masuk periksa sahaja dan uh, nota pula pinjam kawan-kawan, jadi disebabkan tak karakter itu tak ada, dia boleh skor, disebabkan dia mungkin telan uh, muzakirat tu satu nota tu dia boleh, mungkin dia boleh dia, dia ulang kaji berapa malam periksa dia boleh dapat skor yang tinggi tetapi lepas periksa kita tengok apa jadi. Nota-nota tu dicampak, dibuang. Ada yang lepas periksa tinggal je nota depan kelas. Dan selepas periksa dah tak ada dah nak mengulang kaji pelajaran tu. Sebab apa? Sebab dia rasa sebab yang dia menuntut ilmu tu dah habis. Iaitu untuk dia nak exam, dah tamat. Tak perlu diulang kaji lagi. Sebab itulah dia punya apa? Ilmu-ilmu tu lama-lama makin terhakis, makin dilupai, makin tak difahami. Kemudian di-grad, di-terkharuj daripada kuliah dan seumpamanya. Lalu, bila mana dia dah keluar, sifat dia tu lagi hilang. Sebab dia, dia belajar dulu untuk exam. Jadi, bila mana dia dah keluar daripada kuliah, tak ada lah. Tak ada lah sebab yang memaksa dia untuk nak belajar. Maka, dia pun tak ada nak, nak, nak, nak belajar lagi mengikuti kelas-kelas uh, pengajian. Dia dah tak ada nak membaca, bermudakarah. Dan seumpama, memang mengakibatkan dia punya ilmu itu semua hilang. Sebab itulah, ulama' dulu, Kenapa mereka boleh mencapai tahap yang begitu tinggi dalam dalam da, dalam apa perbahasan ilmu kerana karakter yang mereka ada itu jauh lebih kuat daripada kita. Dari sudut kesabaran, dari sudut kegairahan belajar, dari sudut apa lagi? Dari sudut orang kata kesungguhan untuk dia belajar tu jauh lebih daripada kita. Sebab apa tu? Sebab apa? Sebab hasilnya daripada adab yang mereka pelajari. Dan Inilah benda yang Paling utama Untuk kita belajar Dalam mana-mana Hari ini orang-orang Mungkin bila mana nak belajar Adab Dia mungkin rasa macam Okey Tak apa, apa penting Tapi sebenarnya Inilah yang membantu Survivality kita Kerana Kita pun dalam ilmu ni Kita nak sampai Nak sampai ke hujung nyawa kita Dan kita akan diuji Dengan pelbagai ujian Sampai ke akhir Hayat kita kita bukan nak kata hari ni, kita nak kata kita boleh 100% ikhlas. Kita belajar. Ataupun kita mengajar, kita boleh 100% ikhlas. Susah kita nak kata macam tu. Sebab syaitan sentiasa akan mengganggu kita. Sebab itulah, bila mana kita belajar ni, kita janganlah bila mana kita tahu, misalnya kita belajar ni, mungkin ada dalam hati kita benda-benda yang tak ikhlas, yang tak tak betul. Dan kita kata mungkin kita ni munafik lah. Ataupun kita tak payah belajar lah. Sebab rasa tak selamat. Kita jangan kata macam tu sebab syaitan akan tetap menghasut kita sampailah kita wafat. Sebab itu dalam satu kisah masyhur daripada Al imam Ahmad uh, rahimahullah ketika di nak uh, di dalam keadaan nazak. Masa di nazak tu dia, anak dia nampak Imam Ahmad pen, pernah tersebut ba'du wab. Ba ba'du wab. Ba Jadi anak dia pun tanyalah wahai ayah kenapa kamu cakap ba'du wab? Ba Jadi Imam Ahmad bagi tahu Sampai ke kekala ni Aku aku nampak Syaitan masih nak cuba Nak kacau aku lagi Sampaikan Syaitan datang Kata pada aku Kamu dah tewaskan aku Maksudnya nak kata apa Wahai Imam Ahmad Kamu ni lebih kuat Daripada aku Iman kamu ni kuat Ilmu kamu ni tinggi Aku tak mampu nak gug apa, Gugat kamu Akibatnya Dia nak menimbulkan Ke Orang kata Keujuban Ataupun apa Kekaguman Imam Ahmad Pada diri dia sendiri So Allah mengatakan bahawa Yes Aa, aku ni Imam Ahmad Syaitan pun tak mampu nak ganggu aku Aku ni ilmu tinggi Aku ni sekian dan sekian Dia nak menimbulkan perasaan tu pada Imam Ahmad Tetapi Al Imam Ahmad rahimahullah tahu Bahawa dia akan diuji Sehinggalah ke akhir nafas dia Sebab itulah dia kata Seolah-olah ba'du wabak ni Aku tetap akan diuji di sampai ke akhir Dan dia tak pedulikan gangguan tersebut Dan inilah yang benda utama yang perlu kita Uh, tahu dan ambil berat ketika mana kita menuntut ilmu. Kita tahu tentang fadilat ilmu ni sangat banyak. Kita tahu hadis-hadis Nabi menceritakan tentang fadilat uh, ilmu, uh, bahkan ayat Al-Quran juga dalam banyak benda menceritakan tentang fadilat ilmu. Misalnya Allah sebut ilmu ini adalah dengan ilmu lah kita akan dapat mentauhidkan Allah kita akan dapat survive di akhirat. Sebab itu Allah kata dalam quran syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil Allah Allah berkata orang-orang yang berilmu ni antara mereka yang mampu yang mempersaksikan bahawa tiada tuhan melainkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan dan orang-orang yang berilmu ni Allah sebut antara mereka yang survive sampai ke akhir hayat ke, ke ke akhirat nanti seperti dalam al-Quran banyak Allah sebut waqala alladhina utul ilmi qala alladhina utul ilmi iaitu Allah kata telah berkata orang-orang yang berilmu orang yang berilmu berkata macam contoh Allah kata dalam Al Quran qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a kafirin nak menceritakan bahawa orang-orang yang berilmu ni akan kata di akhirat kelak sesungguhnya kehinaan ke masalah ni semua pada akhirat kelak akan menipu orang-orang yang kafir dan Allah kata lagi nak ayat lain waqala alladheena ilma uh, dalam ayat yang berkaitan dengan uh, dengan Qarun kisah karun orang-orang yang survive daripada fitnah karun ketamakan sikap karun tu ialah orang-orang yang berilmu sebab so, itu Allah kata waqala alladheena ilma wa ilakum thawabul lahi khairul wa amila salihah jadi orang-orang yang beriman ni kata kepada Qarun dan pengikut dia celakalah kamu Maksudnya orang-orang yang berilmu ni adalah orang-orang yang mampu membezakan antara yang yang benar dan mana yang tak benar. Dan uh, dalam hadis Nabi sebut contohnya hadis Abi Dardak daripada hadis uh, riwayat Abu Daud. Nabi kata orang-orang yang berilmu ni akan diminta ampun oleh uh, para malaika bahkan diminta di ampun oleh haiwan-haiwan di di lautan dalam siri pun akan meminta ampun buat kita dan banyak lagi fadilat-fadilan ilmu yang yang yang yang banyak untuk kita sebutkan tetapi yang paling penting sebagaimana yang saya dah kata macam mana kita nak bungkus ilmu tersebut dengan satu balutan yang cantik kerana ilmu itu ilmu yang sahih itu kita boleh ibaratkan sebagai satu hadiah sebagai satu barang yang cantik misalnya untuk kita letak untuk kita, orang tengok untuk kita hadiahkan pada orang tetapi kalau bungkusannya itu tidak cantik walaupun seindah mana pun hadiah barang di dalam tu tetap orang akan nampak tak cantik sebab bungkusannya teruk dan kalaulah bungkusan tersebut apa kata cantik tetapi barang di dalamnya tak cantik maka orang tetap akan nampak barang tu cantik orang yang tak ada ilmu tetapi kita tengok dari segi karakter dia dari segi adab dia, dari segi akhlak dia indah orang tetap akan nampak benda-benda yang indah tetapi orang yang kata berilmu setinggi mana pun tetapi kalau karakter luaran dia sikap dia pun tak cantik maka orang akan nampak hodoh juga. Saitu so, benda yang yang, yang yang yang yang yang kita akan belajar dan kita akan uh, lalui bersama dalam pengajian kitab Hilyatul Talib Al-Ilm dan uh, Syekh Bakar Abu Zaid ni adalah satu syekh yang kita boleh kata ilmuan yang semasa lah walaupun dia dah meninggal rahimahullah tetapi dia antara ulama' yang tua yang yang lahir sekitar tahun 1944 hijrah zaman sebelum kita merdeka lagi jadi dia kemudian Syekh Bakar Abu Zaid ni antara pelajar yang kita tengok brilliant dan genius lah sampai disebutkan bahawa dia selalu dia pernah dapat nombor satu keseluruhan dalam kelas-kelas dia dan uh, dia belajar ambil qada daripada kuliah syariah dia pergi ambil qada dan kemudian uh, dia dilantik sebagai qadi di di salah satu wilayah dan kemudian dijadikan <coughs> ahli majlis kehakiman di Arab Saudi kemudian jadi ke wakil Rabithah Alam Islam Majmaul Fiqh dan dia menjadi apa ahli majlis fatwa Arab Saudi dan Syekh Bakar bin Zaid ni satu syekh yang orang kata syekh yang uh, yang Besar Syekh satu syekh yang hebat Yang kemungkinan ramai orang tak kenal pada hari ini. Tapi yang ajaibnya Walaupun Syekh Bakar bin Abu Zaid Adalah syekh yang lebih muda daripada Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Tetapi Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Tak silap saya dia tua lebih kurang 14 atau 16 tahun Lebih daripada Bakar bin Abu Zaid so, Syekh Al-Uthaymin yang lebih famous yang lebih orang kata dikenali dan yang lebih orang kata yang disebutkan lebih besar dari segi kemampuan dan seumpamanya mensyarahkan kitab Hilyatul Talibul ta Ilm dan Syekh Uthaymin dalam muhadarat dia yang banyak dalam satu kuliah-kuliah dia yang banyak dia orang kata banyak mensyarahkan kitab ini sebab mana kitab Syekh Uthaymin melihat bahawa kitab ini sangat penting untuk para penuntut ilmu dan seorang syekh yang besar mama kata macam seolah meriwayatkan ataupun mensyarahkan berkhidmat kepada seorang syekh yang lebih muda daripada dia itu menunjukkan tentang ketinggian ilmu uh, syekh Bakar Abu Zaid dan uh, syekh ông uh, kata apa syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaimin antara syekh yang yang mensyarahkan kitab ni salah satu syekh yang kita semua kenallah seorang daripada kibar ulama uh, ulama yang besar di tanah Arab dan Syekh Hussaini ni hidup dia disebutkan anak murid dia hidup dia ni hanyalah untuk ilmu seolah apa murid dia kata dia ni bernafas hembus nafas semua ilmu so dia bukannya macam kita yang kita ni bergelumang dengan ilmu dia masa-masa tertentu je masa kita contoh masa kita kelas masa kita kerja habis kerja habis habis kelas habis habis periksa habis tapi Syekh Hussaini ni Syekh yang selalu disebutkan meluangkan masa dia untuk ilmu. Bahkan kalau naik kereta bersama dengan murid dia pun sekali pun dia akan minta murid dia mengaji Quran. Jadi bila mana murid ini lalu satu ayat ke satu ayat kan Syekh Sani Al-Faimin dia akan dia akan bagi fawaid, dia akan sebutkan tafsir dia akan sebutkan tentang faedah-faedah yang sangat bermakna kepada para penuntut ilmu. Dan uh, sampai disebutkan salah seorang anak murid Syekh, dia kata pernah satu ketika tu bila mana dia tengok Syekh tu macam begitu passion dengan ilmu, sampai kan dia kata Syih uh, ditanya Syih uh, Femil kalau kita masuk syurga nanti di syurga nanti adakah kita tetap akan merasai nikmat ilmu ni apa jawapan Syih siapa tahu jawapan adakah masa kita berada di syurga insya Allah kalau kita masuk nanti kita doa supaya kita dapat masuk ke syurga adakah kita masih lagi akan bersama dengan ilmu ataupun uh, menikmati rasa kenikmatan ilmu ni ataupun tak jadi syekh menjawab dengan satu jawapan yang ya yang, yang yang simple tapi bermakna. Ah uh, syekh kata tunggulah nanti kalau aku dapat masuk syurga nanti aku bagi tahu. Betul Jadi syekh pun tak tahu sebab kadang-kadang orang dia dia dia, dia tanya soalan-soalan yang pelik kan pernah contohnya di TV pernah tengok di rancangan Arab Sheikh uh, Al-Arifi kan rancangan soal jawab ilmiah soal-soal agama ni orang yang telefon tanya Syekh uh, boleh ceritakan tentang makhluk yang hidup sebelum manusia yang uh, yang di dikatakan dinosaur Syekh pun manalah aku tahu cerita pasal dinosaur dia kata soalan-soalan ni benar-benar yang di luar kata jangkaan dan uh, Syekh uh, bin, Muhammad bin Salih al-Uthaymin Uh, mensyarahkan kitab ni da dalam banyak majlis jadi dia mensyarahkan kitab ni dari segi kuliah lah dari segi kuliah kemudian uh, penuntut ilmu dia punya para pelajar ni rakam dia punya dia punya pengajian dan tulis sebab kalau kita tengok orang kalau di negara Arab sampai until now kalau dia orang belajar tu, dia orang belajar, tu, dia orang belajar tu, betul dia orang rakam dia orang ada yang salin mampu salin dia salin uh, yang tak mampu salin dia akan salin balik daripada rakaman dan kemudian hasil daripada rakaman dan tulisan para pelajar ni dia mengumpulkan dan dia buat satu tulisan dan bagi syekh uh, rujuk jadi itulah yang, yang yang kita tengok hari ni adalah kitab syarah kepada hilyat talibul ilm yang mana syekh salih bin uthaimin asalnya dia bukan tulis tetapi dia dia syarah secara mulut ke mulut jadi ada beza bila mana kita kita mensyarahkan suatu kitab tu secara apa apa secara bertulis ataupun secara berkuliah kerana bila masa kita berkuliah ni mungkin kita lebih laju sikit ikut masa yang ada mungkin kita kurang untuk nak teliti uh, sebab masa yang terhad tetapi bila mana kita menulis kita ada lebih banyak masa kita lebih ada time untuk kita nak rujuk sumber dia kita nak nak nak nak explain nak tengok salah silap dia, di mana so sebab itulah kita boleh tengok syarah kepada Hilalatul Talibul Ilmi ini adalah syarah yang ya ringkas yang yang yang kata bahasa dia mudah difahami kalau kita tengok pada bahasa Arab. Kalaulah siapa yang tahu bahasa Arab, kalau dibaca Sheikh Syarhan Syu'aimin tu lebih mudah daripada dibaca yang ni. Sebab apa? Ini bahasa dia, saya rasa bahasa Indonesia, kalau tak silap kan? Bila baca bahasa Indonesia kita tak berapa familiar, oh pening juga, nak, nak, nak nak nak faham. Lebih selesa baca bahasa Arab. Sebab tu uh, saya baca bahasa Arab, tengok uh, matan dia bahasa Arab tu lebih lebih lebih relax dari sudut mata dan kita punya lah. Uh, dan lebih feel lah bagi orang yang memahami sebab kadang-kadang uh, perbezaan selain penggunaan perkataan uh, uslup ni memberi impak kesan kepada kita sebagai eh, pembaca dan uh, macam itulah uh, kita tengok para ulama' kebanyakannya kadang-kadang kitab-kitab yang, yang yang diterbitkan di atas nama mereka ni kadang-kadang bukan mereka yang tulis tetapi anak-anak murid yang berusaha yang dihimpunkan ditulis dan dia, dia, dia, dia, dia bagi kepada Syekh untuk nak rujuk tengok seumpamanya, maka kemudian Syekh approve maka penulisan tersebut diterbitkan sebagai sebuah buku uh, dan akhirnya memberi manfaat kepada kita semualah uh, jadi insyaAllah uh, kita akan ambil sedikit uh, tentang, kita akan berkenalan tentang kitab Hiliyat Talib al-In ni, uh, iaitu asal dari syarah Hiliyat Talib al-In yang bermaksud kat sini dikata akhlak pencari ilmu Ataupun kita boleh kata Hiliyah ni secara literalnya Perhiasan Iaitu bila mana kita kata Perhiasan penuntut ilmu Maka perhiasannya Bermaksud sifat Kita boleh kata sebagai sifat juga Karakter Sifat ni termasuklah sifat yang zahir Contohnya uh, Perilaku kita Tindakan luaran kita ni Kita boleh katakan sebagai sifat luaran Sifat yang zahir Sifat yang batin ni Ialah adalah mem Membabitkan hati lah Contohnya Riak Contohnya ikhlas Contohnya, orang kata dengki hasad. Seumpamanya, benda-benda itu -benda semua termasuk dalam benda-benda yang baltin, yang di dalam. Maka, itu dipanggil sebagai sifat yang baltin. Jadi, Hilal Talib bin diibaratkan satu orang kata, Syekh membahaskan banyak tentang apa yang seorang penuntut ilmu tu perlu ada. Perlu miliki, perlu tahu sebelum dia menuntut ilmu. Sebab dalam ni ada banyak benda-benda yang disebutkan oleh Syekh, yang boleh membantu kita untuk nak, nak belajar, disebutkan contohnya uh, etika, adab kita bersama diri kita sendiri, etika kita bersama dengan ilmu itu bersama dengan guru macam mana bersama dengan rakan macam mana bersama dengan uh, kitab seumpamanya Benar-benar yang membabitkan macam mana kita berinteraksi dengan benar-benar ni, sebab cara kita adab kita berinteraksi dengan ilmu ini, satu benda yang mem akan memberi efek kepada semua cara kita fikir cara cara manhaj kita sebab itu dalam al-Quran Allah sebut apa wa ibadur rahman alladheena yamshuna al-ardhi hauna wa idza khatabahumul jahiluna maksudnya Allah kata wa ibadur <tuh> ciri-ciri hamba-hamba Allah ar-rahman ini apa ciri-ciri yang pertama Allah sebut alladheena yamshuna al-ardhi hauna sifat yang luaran orang-orang yang bila mana berjalan di muka bumi ni Dijalan dengan penuh Macam kesopanan lah Jalan dengan penuh Kata Benda yang basic kita tengok Berjalan dengan kesopanan Dan bila mana orang yang Wa jahilun, Bila mana orang-orang yang jahil ni Bercakap dengan mereka Menuduh mereka apa-apa sahaja Maka mereka katakan Salamah. Apa maksud dia? Peace yo Ataupun kata-kata yang menyelamatkan apa, orang daripada terjebak kepada benda yang tak elok Jadi Allah sebut Benda-benda yang berjalan di atas muka bumi ini Sahaja pun antara ciri-ciri hamba Ibadur Rahman Dia ada kaitan dengan Ubudiyah penghambaan seorang manusia itu kepada Tuhannya Dengan berjalan di atas muka bumi Dengan adab, dengan akhlak kita yang ya, apa, Karakter kita ini Ada kaitan dengan yang yang kita tahu Orang-orang yang abaikan benda-benda yang remeh-temeh macam tu yang kita anggap remeh-temeh berjalan di muka bumi dengan penuh humble dan benda ni kalaulah benda sebegini pun dia, dia dia dia boleh abaikan maka janganlah kita boleh expect dia antara hubungan dia dengan Allah umudiyah dia dengan Allah dia akan terjaga so sebab itulah bab berkaitan adab ni sangat penting, bukan hanya membabitkan kita dengan ilmu, bukan membabitkan kita dengan manusia sahaja, membabitkan kita dengan kitab, uh, guru dan sebagainya tapi membabitkan kita yang lebih utama ialah hubungan kita dengan Allah ok so uh, ini adalah uh, apa kata karangan uh, yang yang yang yang saya kira penting untuk kita baca dan insyaAllah kita akan baca untuk pertama sekali kalau kita nak belajar mana-mana kitab pun benda utama yang perlu kita telah ah ialah mukaddimahnya mukaddimah pendahuluan itu penting sebab daripada pendahuluan yang kita boleh faham tentang macam mana syikh tersebut uh, kenapa dia menulis kitab tersebut macam mana cara dia berfikir uslup dia menulis dia akan biasanya keadaan dijelaskan dalam mukadimah dia. So mukadimah ni sangat penting dalam mana-mana ilmu, dalam mana-mana kitab yang kita baca kerana itu yang akan menjelaskan. Kadang-kadang orang bertanya soalan yang dia tak baca dekat mukadimah dah ditulis. Misalnya kalau kita tengok kitab Taqribut Tahzib Ibnu Hajar, kadang-kadang ditulis kenapa ditulis tasiah lima ni taub, ni kurun ni apa level ke-6 level ke-3 kalau dia buka Muqaddimah, dia akan tengok apa Ibn Hajar ada explain benda-benda tu. So, Mukadimah ni adalah satu benda yang penting. So, saya akan baca kan. Uh, so, saya prefer untuk nak baca sikit daripada Matan ni, daripada Arab first. Disebabkan pertama sekali kalau baca daripada terjemahan Indonesia yang ini, mungkin mungkinlah kita kurang feel sikit lah sebab dia bahasa yang kurang kita familiar. Dan bahasa Arab ni satu lagi, kadang-kadang dia berbeza cara faham kita menterjemah sesuatu teks tu sebab kadang-kadang bila bahasa lain diterjemah untuk nak familiar kan dengan dia punya konteks kemungkinan terjemahan itu dikena ubah sikit dan sikit, sikit sebab kalau kita terjemah direct kadang kadang lagi kaku. So, sebab itulah bila mana kita baca kitab terjemahan kadang kadang orang yang faham bahasa Arab ni lebih tak berapa nak faham. Disebabkan terjemahan direct tu di luar bahasa yang kita faham. Itu dilema orang yang menterjemah. Nak terjemahkan secara harfi, secara huruf ke huruf ke Ataupun nak terjemahkan secara maknawi Secara makna yang mana boleh Difahami oleh bahasa kita Tapi bila mana diterjemahkan secara maknawi Kadang-kadang orang kata kita boleh uh, apa? Menyeleweng dan seumpamanya so, itu antara dilema penterjemah yang saya kira uh, Masalah uh, Masalah Masalah kita dalam Kita belajar uh, Baik So, insyaAllah saya akan cuba baca matan dia ikut apa yang dipotong dalam kitab-kitab ni lah. Dan uh, kita akan explain sikit-sikit-sikit. Dan uh, kalau ada sebarang soalan, saya prefer untuk ditanya pada akhir muhadarah, akhir pada kuliah. Yang mana boleh ditulis, uh, tulislah soalan tu lebih-lebih baik. Dan kalau yang mana sempat, saya akan cuba jawab. Dan yang mana tak sempat, kita akan bawa pada next sesi. Okay. Dan uh, saya akan bacakan matan. Matan ni adalah, orang kata apa? Apa yang ditulis oleh penulis asal itu sendiri. Dan kemudian kita akan explain. Baik. Uh, kata Syekh Bakar Abu Zaid. Alhamdulillahi wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad al rasulullah Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa manihtadah bi hudah Amma ba'd. فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام ثمانين وأربعمائة ألف من الهجرة والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على المك... على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي ويميت قلوبا لكن لابد لهذه النواة لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها Kafat nashran untuk jaminan yang terkufur daripada kesalahan dan kegagalan dalam permintaan dan kerja, dari gelombang pemikiran, agama, perilaku, kelompok, Jadi, Syekh dalam mutton daniel dalam mukadimah yang ditulis oleh Syekh pertama sekali Syekh mengatakan bahawa Syekh menulis kitab ini. Lebih kurang kita tengok berpuluh tahun yang lepas Ketika di zaman Syekh Yang mana para penuntut ilmu pada zaman Itu memang tengah-tengah rancak Aktiviti ilmiah, aktiviti ilmu Belajar ni benda yang mendapat perhatian Seolah-olah macam mana Kalau kita tengok di zaman uh, pada negara kita ni Lepas ini sekarang ni kebelakangan ni uh, Ramai orang yang dah berminat untuk nak belajar aktiviti rancak kuliah di di, di banyak tempat macam-macam kitab diterbitkan macam-macam pengajian dan kelas diadakan aktiviti tengah rancak dan syekh bagi tahu dan kebanyakan para penuntut ilmu adalah daripada kalangan orang-orang muda yang mana orang-orang muda ni jenis yang bercita-cita besar yang ada kata cita-cita uh, kegairahan yang besar tergesa-gesa nak laju kita ni, kita kadang-kadang bukan nak belajar Tetapi kita nak jadi ulama Kita bukan nak belajar fiqh nak, nak faham macam mana dalil Kita nak ingat dalil Macam mana nak faham dalil tersebut Tapi tak, kita nak jadi mujtahid Kita belajar ilmu hadis ni Belajar simpoh-simpoh aja. Tetapi kita nak jadi, terus nak jadi darqutni Kita nak jadi bukhari. Itu adalah sifat seorang penuntut ilmu kan Sebab itulah kita tengok orang-orang yang baru belajar setahun, dua tahun Orang yang baru belajar basic-basic Oh kalau bab tarjih antara qaul laju je. Uh, saya rasa pendapat ni lebih kuat. Dan uh, saya saya pilih pendapat ni. Laju je. Padahal kadang, kadang kita kita baru lagi dalam belajar, banyak benda kita tak tahu. Kita kita ni orang muda ni jenis yang Cepat lah nak nak nak, nak, nak. satu benda. Kita kita bukan nak berniaga Tapi kita nak kaya Contoh lah. Sebab itu Kadang-kadang orang, orang banyak bankrupt Dan banyak tak menjadi Sebab dia nak duit cepat Tapi dia bukannya Sebab dia enjoy Dia berniaga tu Orang yang suka berniaga ni Naik turun pun Dia jiwa dia kan Yang Abang Salim tahu Orang dia, dia tetap continue Sebab Itu adalah Passion dia Minat dia Dia rezeki dia Dan walaupun Dia tak untung ke apa Dia akan baiki Dia akan upkan lagi Dia akan baik Benda tu semua adalah sebab dia tak lihat duit tu sebagai satu objektif utama Itu satu bonus yang dia akan dapat hasil daripada aktif, Kalau peniagaan dia dilakukan secara baik Dan uh, Syekh juga mengatakan Benda ni adalah satu benda yang baik Petanda baiklah Ramai orang nak belajar Ramai orang aktiviti ilmiah ni semakin rancak Satu benda yang baik Tetapi Kalaulah kita tak guide Kita tak pandu dia Kita tak break kelajuan yang kita yang ada tu macam mana kita naik kereta kalaulah kita naik kereta kita pecutlah laju-laju tak kawal brek maka kemungkinan besar kita akan kemalangan begitu juga macam, macam mana kita belajar kadang-kadang kita nak express orang uh, kekecilan orang baru kita baru belajar umur kita baru belasan tahun tetapi kita tak tengok kita punya masa berpuluh tahun yang akan datang tapi kita nak right now aku nak jadi orang yang paling pandai orang yang ya, ya, yang dah dah dah, dah jadi alimlah kita tak kita tak ambil benda tu selulu. Suatu Sheikh mengatakan bahawa kalaulah kita tak ada guide kita tak ada disiplin yang diumpamakan macam break untuk menahan diri kita daripada tergelincir, kemalangan kita boleh eksiden sebagai contoh, misalnya uh, khawarij, kita pun tahu khawarij mungkin yang ikat kelas-kelas akidah ni tahu khawarij ni siapa jadi khawarij ni antara dia punya simbol ialah mereka ni cepat me -me mengkafirkan orang yang mana buat dosa besar yang mana tengok buat maksiat so, orang cepat je untuk dikeluarkan daripada agama dan uh, mereka ni orang yang kalau tengok, cintakan, dia nak kebenaran. Dia mahukan benar benda hak. Tetapi sebab dia terlalu agresif, dia terlalu ekstrim, dia terlalu laju dalam apa-apa yang dia, dia, dia faham, mengakibatkan dia cepat je untuk nak keluarkan orang uh, daripada agama. Dan mereka juga cepat je terkeluar daripada landasan agama. Sebab itu ada hadis Nabi kata, bila Nabi umpama ke orang Khawajin, Nabi kata apa? Yang meruquna minadim kamah mereka ni akan laju je terkeluar Daripada agama ni Macam mana Anak panah ni Bila mana dipanah daripada busur Cepat je dia Dia, dia keluar daripada tu So sebab itu Kita belajar ni Kena ada sabar Jangan uh, Kata apa hmm, Tergesa-gesa Jangan orang-orang yang muda Especially Jangan tengok 2-3 tahun yang kita belajar ni kita nak jadi apa? Tunggu kita bajet gitu umur 40 tahun nanti apa yang kita nak jadi? Kita tengok um, kita malam-malam bila mana kita dah matang, masa itulah baru kita tengok. Fokuskan kita belajar ilmu ni ikut landasan dia, See step by step. Maka insyaallah kalau kita boleh sabar, konsisten, insyaallah kita akan mendapat apa yang kita mahu uh, kemudian Syek mengatakan وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعالم تكشف المندسين بينهم خشة أن يردوهم ويضيع أمرهم ويبعثر مسيرتهم في الطلك فيستلوهم وهم لا يشعرون واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا Uh, so dalam ni Syekh uh, cuba nak mengatakan bahawa aku menulis kitab ini Untuk ki, uh, nak singkapkan benda-benda perkara-perkara Yang boleh menyebabkan kita tergelincir dalam landasan kita menuntut ilmu Dan uh, sebab itulah antaranya juga saya saya bacakan dalam bahasa Arab Sebab uh, ni sebagai satu contoh yang menarik dari sudut susunan ayat Syekh buat uh, Syekh ni terkenal sebagai seorang yang hebat dalam bahasa Arab dia dia belajar dan banyak terkesan dalam ilmu bahasa Arab dia daripada Syekh Muhammad bin Al Amin Muhammad amin Al-Shangqiti, seorang ulama besar uh, yang dah meninggal juga uh, Syekh uh, mufassir besar lughawi, yang karam kita abu'a ul-bayan mudhakirah fi usulul fiqh jadi Syekh banyak melazimi Syekh uh, Muhammad amin Al-Shangqiti, tak silap saya lebih daripada 10 tahun dia melazimi Syekh dan dia banyak belajar Syekh dan dia banyak terkesan dengan penguasaan bahasa Arab juga daripada Syekh uh, Al-Shangqiti dan syekh banyak menumpukan benda-benda membabihkan kesusasteraan Arab. Selaktu tapi kalau selaktu kita tengok penulisan Syekh antara benda yang <coughs> masya-Allah sebab cara dia menyampaikan, cara dia menulis tu something yang uh, menarik perhatian kita untuk baca kalau kita faham bahasa Arablah. Sebab bila dia dah terjemah dia akan lari daripada uslub dia. Sebagai contoh kat sini Syekh mengatakan wal yawma akhuka yashuddu 'ududak wa ya'khudhu biyadik Mula-mula dia kata, hari ini saudara kamu ini ingin memegang tangan kamu, menggenggam kamu ini untuk nak bagi nasihat lah. Nak bagi, nak bagi uh, nasihat uh, seumpamanya. Kemudian Syekh kata, di sinilah aku menulis di atas kertas ni dengan pena-pena aku. Kamu ambillah apa yang aku tulis ni. Mula-mula dalam bahasa Arab ni, tak tahu dalam bahasa Melayu mungkin orang tak apa, -apa feel kot dia punya perumpamaan ni. Maksudnya Syekh mula-mula dia kata, Syekh kata saudara kamu, dia, soalan macam tu lah, dia tak direct kata aku. Kemudian Syekh tukar, ha, kat sinilah aku menulis, aku. So, explainkan aku itu daripada perkataan saudara dan dia yang digunakan tadi. Mungkin dalam bahasa Melayu tak ada sastra ni, tetapi dalam bahasa Arab ni salah satu cara penulisan untuk nak menarik perhatian pembaca macam mana dalam Al-Quran kan uh, dalam Al-Quran sendiri Allah uh, Allah Rasul, "Walaupun Allah mithaq bani Israel, وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا." Allah kata kami uh, kami apa? Uh, kami ambil perjanjian dengan bani Israel. Kami Allah kata kami dulu. Kemudian Allah kata kemudian Allah Allah melantik. Jadi daripada kami tukar kepada ganti nama kepada Allah nak menunjukkan supaya ayat tersebut kena bagi perhatian, nak menarik perhatian orang daripada penggunaan yang kami kepada kata ganti nama yang lain. So ini perbahasan dari sudut uslub balaghah bahasa Arab. Uh, dia salah satu kaedah uh, penulisan bahasa Arab dan orang yang biasanya menulis ni kita boleh kata something sama ada kita boleh belajar atau pun gifted. Sebab kita pun tahu Orang yang kadang-kadang Dia mampu bercakap dengan baik Kadang-kadang dia tak mampu Nak menulis dengan baik Kadang-kadang orang yang mampu Menulis dengan baik Tak mampu bercakap dengan baik Ada orang Allah kurni Kan rezeki untuk dia mahir Dalam kedua-dua benda Dia boleh bercakap dengan baik Dia boleh menulis dengan baik Tapi tak ramai orang yang macam tu So orang yang Kita boleh tengok kadang Orang tu bila mana dia menulis Dia mutqin Masya Allah Teliti Hebat cara diungkapan uh, uslup bahasa dia, menarik orang yang membaca dan dia ada dia punya style-style yang susah nak digambarkan. Tetapi bila mana dia bercakap, kadang-kadang orang dengar, eh biasa je, statik dia cakap. Tapi ada orang pula bila bercakap, oh hingga-hingga ataupun kita kata apa, uh, cakap memang dahsyat lah. Uh, cerita dia, dia, dia buatkan orang tertawa, orang tertarik dengan umpama itu. Kadang-kadang kurniaan yang Allah bagi pada cara dia nak menyampaikan. Tapi bila dia menulis, oh fail. So, benda ni antara satu kelebihan yang Allah bagi, bagi pada Syekh Bakar, dia punya penulisan ni antara penulisan yang menarik. Yang bila kita baca, oh, Masya Allah, bahasa dia indah. Dan seronok kita baca. Orang yang baru belajar bahasa Arab pun, kalau nak baca original text of uh, kitab Hilia Tautali bin Imi, susah nak faham juga. Dengan cara perkataan ni, perumpamaan yang dibagikan, kiasan-kiasan yang dibagikan um, Agak, walaupun cantik, tapi susah difahami Sebab sastra ni, yang lebih susah difahami tu kadang-kadang lebih indah Tapi jangan susah sangat, sebab kita nak bagi orang faham Bukan nak bagi orang tu, uh, tengok bahasa kita cantik ke tak kan okay. uh, Kemudian Syekh sambung lagi dia punya Muqaddimah لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه والمتخلي عن آفاته ولهذا عناه العلماء بالبحث والتنبيه وأفرضوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريقة تعلم الشرعي قد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب وأدركت خبرا آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي رحمه الله تعالى المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم فعسى أن يصل إلى أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم, لأقوم طريق فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالبا وتسلك به الجادة في آداب الطالب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرات علمه وهكذا في مراحل حياته فإليك حليةً Tehui majmouat adab nawaqdhuha majmouat afat. Jadi, jika afat adab minha iqtaraf al-mifrut afat afat, fakulun dan mukstakfir. Dan juga, adab ini ada derajat yang naik ke Sunnah dan wajib, Jadi, Syekh Dalam, Dalam, kini, Tengok Syekh mengatakan bahawa Akhlak adab penuntut ilmu ni adalah satu lambang bagi kita lah dan sebab kepentingan dia maka para ulama terdahulu menulis banyak kitab-kitab berkaitan dengan adab. Sebagai contoh uh, Ibn Muflih ada tulis kitab adab syariah. Para ulama dulu juga misalnya Al Bukhari dia tulis kitab adabilmufrad -ul uh, dan ulama-ulama hadis misalnya dihimpunkan bab berkaitan adab dalam hadith, yang hadis-hadis berkaitan adab dalam kitab-kitab hadis mereka. Jadi ulama banyak mementingkan aspek adab. Dan dalam bab kita menuntut ilmu, ulama juga dah bagi perhatian yang luas saya kira sejak pada kurun ke Hijrah. Yaitu ketika mana Ibnu Abdul Bar yang meninggal tahun 463 Hijrah, begitu juga Al-Khatib Al-Baghdadi yang meninggal tahun yang sama, menulis kitab misalnya Ibnu Abdul Bar tulis Jami' Bayanil Ilm. Dalam tu banyak berkaitan dengan adab-adab sopan penuntut ilmu. Al-Khatib Al-Baghdadi menulis juga Al-Jami' al Akhlaq al rawi Uh, yang yang berkaitan dengan akhlak-akhlak adab seorang perawi dan uh, ahli hadis dan kemudian ulama banyak menulis kitab-kitab uh, uh, kitab tersebut uh, disebabkan kepentingannya sampai ke pada hari ini cuma yang membezakan ialah cara usul uh, penyampaian dan susunan kitab-kitab uh, berkenaan dan uh, kemudian syekh juga bagi tahu bahawa syekh pernah sempat bila mana di masjid nabawi sendiri uh, mengajar kitab berkaitan dengan adab penuntun ilmu Uh, dan eh, dia, dia, dia kata pernah diajar pada zaman dia kitab Azarnuji, Az iaitu berkaitan dengan adab-adab jugalah, dan Syekh mengharapkan, supaya subjek berkaitan dengan adab menuntut ilmu ini diajarkan di mana-mana institusi, mana-mana peringkat pengajian, baik sekolah, baik universiti baik madrasah, baik pondok, apa-apa sistem sekalipun, diajarkan at least, seiring dengan ilmu-ilmu yang kita ambil, kalau tak kita akan tergelincir. Uh, sebab uh, sebab subjek ada pahala bilik ilmu ni adalah satu subjek yang akan mendisiplinkan diri kita sama ada kita kuat ataupun tidak uh, sama ada kita sebab kalau orang yang tak tak ada karakter menuntut ilmu yang baik kemungkinan dia baru belajar hari pertama hari kedua tahan lagi hari tiga dah give up dan uh, kemudian susah sikit dia tinggal dan mungkin dia feel dia gagal dalam satu pelajaran pun Dia tak mau bangkit balik lah Dia tak kuat dari segi karakter Jadi oh, kalau kita mampu belajar adab ni dengan baik Dan hayati dan amalkan InsyaAllah uh, kita akan lebih kuat lah Untuk nak benda karakter kita Dan Syekh ajar banyak tips dalam kitab ni Macam mana untuk kita nak menghafal Macam mana untuk kita nak ulang kaji pelajaran Macam mana untuk kita nak ingat suatu maklumat Faham suatu isu Jadi ini adalah satu kitab yang sangat bermanfaat Dan kita akan lalu mengikut uh, bab niko hari dialah. Baik. Kemudian di akhir muqaddimah di Syekh mengatakan wa minha ma yas mal umum al khalqi min kulli mukallafin wa minha ma ikhtassu bi talib al ilm wa minha ma yudraku bi darurati syar'i wa minha ma yu'rafu bi tab'i wa yadullu alayhi umum al syar'i من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق ولم أعني الاستفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصة للدلالة على المهمات فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته وهذا المجمل ففصلته ومن أخذ بها انتفع ونفع وهي بدورها ماخوذة من أدب من بارك الله في علمه وصار أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين jadi Syekh di akhir mukaddimah dia mengatakan bahawa adab-adab yang, yang ditulis dalam kitab ini kebanyakannya diambil daripada petunjuk daripada ulama-ulama yang -ulama dulu. Macam mana cara ulama sama ada ulama dulu menulis uh, berkaitan tersebut ataupun daripada karakter ulama terdahulu dan kemudian Syekh bagi ada antara adab, -adab yang mem memang kita boleh faham secara zahir daripada dalil-dalil di -dalil, uh, dalam Quran dan Sunnah. Ada juga ada adab yang kita tahu daripada common sense kita daripada tabiat nature kita jadi ada-ada ni yang yang penting dan, tapi syekh kata tidaklah aku himpunkan semua adat-adat yang berkaitan sebab ialah manusia ni sehebat -se semau mana pun dicuba tuliskan satu kitab penulisan yang komplit mesti tetap akan berkurangan juga sebab al-kamal kesumpuran itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala sahaja dan bukan milik manusia uh, baik dan insya Allah uh, kita akan start untuk um, kita nak apa tak tahu habis ko apa <laughs> tengok dah ada yang tertidur ni <laughs> ha ada dia ni ya aku ada, ada yang tertidur ke esok uh, esok ada kerja tu ke? ha ya saya dengan ustaz Abu Mubarak sampai kelas pukul okey semua setuju ok kita ambil sikit ok kita ambil sedikit. contoh iaitu kita mula dengan bab satu setelah habis mukadimah kita dah faham kenapa Syekh bahkan menulis kitab ni dan uh, penerangan ringkas tentang pendahuluan maka Syekh mulakan kitab ni dengan faslul awal adab talib fi nafsi iaitu etika penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri apa yang penuntut ilmu sepatutnya buat untuk diri dia sendiri sebagai langkah asas. Jadi Syekh mengatakan yang pertama sekali ilmu ni adalah ibadah. Ilmu ni adalah satu ibadah. iaitu benda yang uh, kalau kita buat kita akan dapat pahala dan uh, apa benda yang kena kita ambil beratkan. Dan Allah sebut dalam al-Quran menuntut ilmu ini seiring dengan jihad. Sebab itu nak kata menuntut ilmu ni satu benda yang sangat utama yang penting perlu kita ada. Dalah kita jihad pun tak ada. Kalau kita tak menuntut ilmu lagilah masalah. Ya Allah kata dalam Quran, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfi'u kaffa." Falaula nafarat falaula nafarafaqat minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din wa liyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim Allah kata janganlah tak tak tak tak tak payahlah semua orang mukmin ni tak sepatutnya semua orang mukmin ni semuanya keluar ber di medan perang. Tetapi biarlah ada sekelompok segelintir daripada mereka ini bahagian fas kelompok mereka yang biarlah dia study dia belajar tafaqquh dalam agama mendalami uh, agama kemudian dia balik kepada kaum dia untuk diajarkan kepada kaum dia dan uh, dan bila mana kita kata tafaqquh belajar ilmu ini dalam dalam dalam nusus bila mana Allah kata misalnya innamayakhsyallahu min ibadihi alulama bila mana Allah sebut ayat dalam dan dalam hadis juga mengatakan tentang ilmu ilmu ilmu adakah ilmu yang disebutkan dalam nas kebanyakan al Quran dan sunnah ini meliputi ilmu-ilmu duniawi dan ilmu agama ataupun dia hanya bercakap tentang ilmu agama sahaja ha. jadi kebanyakan nas kebanyakan nas yang mana Allah sebutkan dalam Quran dan Hadis berkaitan tentang ilmu semuanya berbalik kepada agama dan sebab itu dalam dalam hadis muawiyah radhiyallahu an yang diriwayatkan bukhari muslim nabi SAW kata may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din siapa yang Allah kehendaki pada dirinya satu kebaikan kebaikan Allah akan bagi dia mendalami agama dia dan Allah kata lagi dalam alquran yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat yang Allah sebut قُلْهَا لِيَا سْتَوِيلَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللَّدِينَ لَا يَعْلَمُونَ Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tak berilmu? Walaupun dari segi ibrah dan pengajaran dia, kita boleh katakan dimerangkumi pelbagai ilmu tetapi secara spesifik yang mana dalam bila mana disebutkan dalam Nas kebanyakannya menjurus kepada ilmu agama utama yang dahulu dan Uh, antara dalilnya, sebagaimana Nabi Sallam pernah sebut dalam hadis, mazhalu satu hadis yang agak panjang, mazhalu mabah bahatani -ba bihi min huda wal-ilm, k-mathli ghayth k-thi, k-mathli arda arda, fakat minha tawifatun tayyibah. Kebilatilma uh, Nabi kata dalam satu hadis yang panjang, perumpamaan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh aku. So Nabi kata petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh aku bagaikan hujan yang turun membasahi bumi. Namun bumi ni tak semua benda yang sama kan jenis bumi ni. Ada tanah yang bila mana hujan turun tanah tersebut mampu menakung air. Kemudian manusia dia manusia datang dapat ambil manfaat. Dan air tersebut tanah tu sendiri memengeluarkan manfaat menumbuhkan rumput menumbuhkan tumbuh-tumbuhan so tanah tu memberi manfaat kepada orang secara sendiri dan orang yang datang untuk nak ambil manfaat daripada tanah tersebut juga dapat manfaat sebab dia dapat menakung air tersebut dengan baik dan Nabi kata juga ada tanah jenis yang kedua ni tanah yang mampu menakung air ditakung air tetapi tanah tersebut tak subuh tak mampu untuk nak menumbuhkan uh, tumbuh-tumbuhan rumput, sumpah tapi bila mana manusia datang nak minum air, nak ambil air dia, boleh digunakan so dia secara sendiri tidak memberi manfaat kepada benda lain, tetapi orang nak ambil manfaat daripada dia boleh dan tanah yang ketiga ialah yang tak dapat menakung air pun tak dapat so orang tak dapat nak ambil manfaat daripada dia, dia sendiri pun tak mampu nak mengeluarkan manfaat pada orang so tiga jenis tanah ni Nabi utamakan bagi orang-orang yang belajar macam kita ni belajar agama sebab apa? Nabi kata huda daripada Allah apa yang Allah bagi kepada Nabi berutik, ber, ber, ber, tentang ilmu ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW ni adakah ilmu duniawi engineering ilmu architecture tak semuanya berkaitan dengan agama Islam sebab itu dalam Al-Quran Nabi sebut Rabbi Zidni ilma Allah kata kat Nabi mintalah supaya Allah tambahkan aku ilmu apa yang ilmu yang sepatutnya Nabi perlu ada tambah ni untuk nak seban kepada manusia ilmu berkaitan tauhid, ilmu berkaitan uh, hukum hakam syariah jadi ilmu yang ada pada Nabi SAW ialah ilmu agama jadi Nabi SAW umpamakan tiga jenis tanah ni satu benda yang perlu kita ambil manfaat bila mana kita belajar ada uh, daripada kalangan kita ni kadang-kadang didapat didapat kefahaman apa yang dia belajar didapat uh, ilmu yang dia belajar tetapi diri dia sendiri, mungkin dia seorang yang rajin nak berdakwah pada orang, sampaikan mesej yang baik, sampaikan ilmu yang ada pada pada orang. Pada orang Dan orang yang datang nak menimbul ilmu daripada dia pun, dia, dia bagi juga. So, dia bermanfaat. Dari segi dia mampu memberi faat kepada orang, dan orang yang nak menimbul ilmu daripada dia pun dapat manfaat. Tetapi ada juga orang yang belajar agama, bila mana dia belajar ni, dia dapat, ilmu tersebut dia ada ilmu tersebut tetapi dia tak ada intent nak nak menyebarkan agama Allah dia tak ada keinginan untuk nak menegakkan kebenaran berdakwah dan umpamanya tetapi kalau orang datang belajar bertanya kepada dia daripada dia dia dapat memberi manfaat kalau orang minta kalau orang tak minta dia tak dia tak, dia tak memberi dan ada juga orang yang masih dia belajar pun dia tak dia tak dapat apa dia tak tak dapat apa dia mungkin dia khayal mungkin dia dia buat benda lain ke apa Kemudian berdakwah pada orang pun tak mau. Orang yang datang nak minta apa nak nak belajar daripada dia, pun sama ada dia dia dia menyesatkan orang tu ataupun dia sendiri tak tak memberi apa-apa manfaat. Suspililah, so, pilihlah tanah mana yang kita mau jadi. so uh, ini adalah salah satu daripada uh, mafhum tentang uh, hadis uh, tentang hadis yang yang dibacakan tadi. Uh, kemudian berkaitan dengan ilmu, ilmu agama dan ilmu dunia. Jadi, bila mana kita belajar hari ini, kita belajar kita belajar berkaitan dengan agama lah. Tetapi, kita hidup di satu negara yang mana kita dititik beratkan dengan ilmu-ilmu, senang kata ilmu dunia lah. Ilmu dunia ni macam uh, ilmu kehidupan, seni bina, ilmu lawyer, engineer, benda benda macam tu lah. So, kita banyak ditekankan benda aspek begini tetapi kita kurang menekankan aspek agama sebab kita ingatkan kejayaan suatu negara kejayaan suatu individu itu terletak pada pengetahuan kita dengan ilmu keduniaan semata-mata ia penting tak dinafikan tetapi janganlah kepentingan tersebut ilmu tersebut menyebabkan ilmu agama kita ini tenggelam sebab seorang yang, yang yang yang hanya tahu tentang ilmu dunia lalu agama dia tempang, di hari, di dunia mungkin dia akan berjaya mendapat wang dia akan berjaya mungkin dapat kemewahan dunia tetapi di akhirat kelak dia tak tentu berjaya tetapi orang yang berilmu dari sudut agama insya-Allah jika diamalkan di akhirat kelak yang kehidupan kekal abadi itu dia akan lebih berjaya tetapi mereka yang baik ialah mereka yang mampu menghimpunkan antara kedua-dua benda ni tetapi of course kita sebagai manusia kita tak mampu nak jadi semua benda tak mampu kita nak jadi pakar dalam agama nak jadi pakar dalam lawyer juga nak jadi orang yang jadi pakar medik juga mungkin susah nak jadi pakar dalam bidang-bidang lain disebabkan komitmen masa yang kita ada hari ini yang kurang diberkati lagi dan al-Quran Allah sebut lagi ya'lamuna dhahiram min al-hayati dunya wa hum 'ani al Allah cela orang, orang yang dia tahu semata-mata aspek-aspek dunia tetapi dalam aspek agama ni dia leka. So kita berdoa supaya uh, kita selamat daripada daripada benda-benda ni dan kita kalau lah mana kita tahu kehidupan harian kita ni biasanya dengan benda-benda yang duniawi, maka gunakanlah masa sedikit masa yang kita ada pada malam hari, pada petang hari, pada hari-hari minggu untuk kita gunakan, untuk kita nak belajar, untuk kita mengenali agama kita ini. Yang mana bekalan inilah yang sebenarnya bekalan yang kita bawa di akhirat kelak fanasalullah taufik wassadaad uh, kalau ada soalan boleh bagi dalam bentuk kertas yang mana sempat insyaallah saya akan uh, ni saya akan jawab dan yang mana tak sempat insyaallah kita akan continue pada next session ya yeah. jadi kalau dapat tulis lagi bagus okey tadi telah perasmian ada sekor kita Allah yang menghidupkan Soalan saya kami, terpenyelasan. Apa sebab sebab kan matinya <coughs> hati? Kunci matinya hati. Of course, kunci matinya hati ini disebabkan banyak perkara antaranya ialah kerana kita first sekali kita tak ikhlas dan dan benda berkaitan ikhlas ni adalah benda yang sangat penting yang panjang untuk kita explain dan mungkin kita akan explain pada next session. Dan yang kedua ni adalah bila mana kita tak beramal dengan agama kita, kita tak faham dengan agama kita, menyebabkan hati kita ni jadi tak tenang. Orang, orang yang beriman, orang yang yang yang yang faham akan, yang kenal akan Allah, yang kenal akan agama ni, mereka ni jiwa ni hidup dan tenang. So, itu Allah kata dalam Quran, ya ayatu ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Allah kata orang-orang yang beriman yang wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan Allah sebut lagi ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Bukankah orang-orang yang selalu mengingati Allah ni hatinya akan lebih tenang akan menenangkan kita tapi sebaliknya orang-orang yang yang jauh daripada benda-benda ni hati dia seolah-olah macam mati sebab itu kita boleh tengok misalnya di negara-negara yang non-muslim seperti Jepun umpamanya negara, antara negara yang paling banyak kan kalau kita baca pun antara statistik yang tinggi dalam kes bunuh diri Walaupun dengan kejenisan yang dia ada, kemewahan tamadun yang dia ada, teknologi yang dia ada, kehidupan yang dia ada, tetapi disebabkan mereka tak ada agama untuk membantu mereka. Mereka tak ada aspek agama spiritual. Guide yang boleh memandu mereka di Dikala mereka di menghadapi musibah Sebab itu kita boleh jumpa Bila mana mereka fail Untuk nak masuk universiti Tokyo Masuk mana-mana universiti yang ternama Banyak kes bunuh-bunuh diri yang yang jadi Bankrupt bunuh diri Buang kerja bunuh diri Gagal ala exam pun buluh, boleh bunuh diri Hati mereka mati Jiwa mereka mati Tak tenang Kadang-kadang orang tu sendiri kaya Banyak duit Tetapi jiwa mereka juga tetap mati Walaupun dengan banyak duit yang mereka ada Sebab mereka jauh daripada Allah Mereka jauh daripada agama Allah itu sebahagian daripada uh, jawapannya uh, baik, kemudian ada beberapa soalan ni hmm. uh, soalan dia, apakah nasihat bagi kami yang dah lama belajar ni tapi macam tak dapat apa-apa boleh tahan so macam mana saya tanya balik macam mana boleh kata tak dapat apa-apa sebab orang yang belajar dan kita yang belajar menuntut ilmu ni kalau dah kita ikhlas kerana Allah bukankah Allah dah kata dia akan bukakan jalan kita ke syurga kan dalam hadis yang diriwayatkan Nabi Daud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma Jannah. Orang yang berusaha nak menyerusuri jalan orang yang menentuk ilmu Yang berusaha nak belajar ni, Allah akan mudahkan jalan dia ke syurga Dan kita bila mana kita belajar ni, Bukan semestinya kita nak jadi alim Bukan semestinya kita nak jadi ulama Tapi first kali kita nak belajar untuk atasi kejahilan diri kita sendiri Dan yang keduanya <coughs> untuk kepuasan diri kita sendiri Bukannya kerana apa-apa keduniaan Bukannya kerana kita nak jadi orang puji kita sebagai alim. dan Benda ni, wala'iyyadubillah minta dijauhkan. Dan kemudian bila mana kita belajar ni, kita kena sabar. kadang kita dah, lagi-lagi orang-orang yang veteran kan. Mungkin bila mana dia belajar, dia rasa susah nak ingat. Mungkin dah, yelah, kita dah makin tua. Benda nature yang jadi. Kadang-kadang kita tak dapat nak faham, tak dapat nak catch up satu benda tu ni. Tetapi, Allah akan memberikan kita ganjaran dengan kadar usaha yang kita lakukan bukan dengan kadar semata-mata kadar apa yang kita ada tetapi dengan kadar yang kita berikan itu kalaulah kita dapat amalkan dengan penuh kesabaran itulah yang uh, yang, yang yang yang akan diberi ganjaran sebab tu dalam satu syai uh, ulama mengatakan wa imam Syafi'i dinisbah kepada syafi imam Syafi'i imam Syafi'i kata "wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a lil jahl tul hayatih" wa talim waqta shababifakbar alayhi arba'a so imam shafi'i kata kan bahu orang-orang yang tak merasai kepahitan menuntut ilmu ni dia nak belajar senang aje maka dia akan bergelumang dalam kejahilan sepanjang hayatnya sebab orang macam ni dia nak semua dengan jalan yang mudah tetapi akibatnya dia lama-lama dia bersenang lenang dia ambil mudah dan makin lama dia jahillah sebab dia tinggalkan benda-benda ni ini ilmu ni perlukan pada kesabaran. Dan untuk kita nak, nak nak nak cuba recall, nak kita ingat, faham apa benda yang kita belajar, mestilah dengan muzakara. Selalulah kita ber ber, ber, ber berbincang dengan rakan-rakan. Macam mana kita study pada muda-muda dulu kan? Kita belajar macam mana kita belajar kelas kita pada zaman dulu, macam tu kita study. Berbincang kawan-kawan, kita buat kajian, kita baca, kita ingat, kita cakap kepada orang kita sampaikan dan yang paling penting sekarang kita amalkan dan uh, bila mana kita amalkan benda itulah yang akan kita lebih ingat sebagai contoh kalau kita menghafal quran surah apa yang paling kita ingat? definitely fatihah dan kita ulang berapa belah kali dalam masa sehari sebab tu ulama' ada bagitahu kalau lah kita nak ingat Al-Quran lebih baik amalkan qiyamul leil <coughs> panjang sikit ataupun banyak kerakaat ke apa sebab bila mana kita qiyamul leil masa itulah kita baca ulang balik hafalan-hafalan yang kita baca bila mana kita dah selalu baca kita akan lebih ingat dan untuk nak lebih ingat lagi bukan kita solat sendiri saja. sebab bila mana kita solat sendiri kalau kita salah tak kisah ataupun kita baca tengok <coughs> apa, tapi jadi imam bila jadi kita jadi imam kita panik kita takut tersalah jadi kita akan cuba ya, ulang kaji betul-betul jadi begitulah juga dalam ilmu kalau mana kita amalkan benda itulah yang akan kita ingat Sebagai contoh, kalau anda kata Hadis Nabi SAW kata, uh, Nabi kata, tidakkah kamu, tun aku tunjukkan kepada kalian, satu amalan, awala adullukum ala syain, idha fa'altumu tahabbabtum, kalau ada, kamu tak maukah aku ajar kepada kalian, satu amalan yang kalau kamu amalkan, kamu akan saling berkasih sayang. So Nabi kata, afshus salama bainakum, sebarkan salam antara kamu. Jadi kalau kita belajar dalam satu kelas, mungkin time ni kita ingat, dulu tulat kita dah tak ingat. So kalau nak bagi ingat, Hari ini juga kalau kita dengar hadis tu, kita balik tas siapa-siapa yang kita jumpa tengah jalan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam dalam kepala kita akan ingat hadis tu, kita akan ingat hadis tu sambil kita bagi salam, amalkan pada orang. Lepas tu memang kita akan ingat, memang ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalaulah kita memberi salam pada orang, maka dia akan mem, mem, membina menghubungkan kasih sayang sesama kita. Baik. Dan em um, itulah eh uh, Soalan seterusnya. <coughs> uh, kalau ada sebarang soalan, saya prefer soalan tu berkaitan dengan topik ke yang kita belajar. So kita boleh dapat maksimumkan manfaat uh, daripada soalan tu. Jangan tanya pilihan raya ni kita nak undi siapa. So, so, tak ada kena-mengena dengan Dengan ni lah. Okay. Uh, soalan seterusnya ialah, Uh, apakah hukum kita belajar bahasa arab sebagai contoh daripada ahli bidah ah? ni macam familiar <laughs> macam, <laughs> macam macam pernah baca baru, -baru ni kan <coughs> baik orang nak suka tanya soalan-soalan kontroversi -soalan okey isu ni ada satu isu yang kita kena faham dengan insaf. Apa maksud insaf dengan penuh adil? iaitu bila mana kita nak kita belum kita nak labelkan orang tu sebagai pelaku bidah. Ah, benda ni benda yang perlukan satu insaf yang besar. bukan hanya hanya semata-mata kerana kita tak suka dia ataupun uh, kerana dia tidak sejalan dengan kita dalam view pandangan maka kita mudah-mudah untuk nak labelkan. Kita boleh ambil manfaat manfaatnya daripada ilmu jarh wa ta ta'dil dalam ilmu hadis perbahasan perawi-perawi hadis yang mana para ulama dulu bila mana dia diriwayatkan hadis which is hadis ni adalah satu benda yang paling penting dalam agama kan bila mana kita nak sampai ke hadis yang benar kita nak riwayatkan hadis kepada orang benda ni perlukan satu apa disiplin yang kuat jadi para ulama hadis, walaupun nak menjaga hadis dengan sebaik-baiknya mereka adil dalam menilai Bukannya kerana seseorang tu ada sedikit kesilapan ataupun bidah dalam certain, certain iktiqat keumpamanya menyebabkan mereka tolak hadis mereka secara langsung So itu kita boleh tengok misalnya perawi bernama Dawud bin al Hussein Perawi Dawud bin al Hussein kalau tuan-tuan boleh semak dia punya biografi kita akan tengok dia seorang yang disebutkan sebagai thiqah dalam hadis. Seorang yang boleh dipercayai dalam bidang hadis, satu level yang tinggi dalam bidang hadis. Tetapi dia ni ada bidah yang disebutkan tak silap saya bidah Khawarij al-Qadariyah. Kan? Akibatnya walaupun bidah dia tu di, dikritik tetapi dalam bab yang benar iaitu ketika dia menyampaikan hadis satu benda yang benar, maka para ulama terima hadis daripada dia dan kita tengok misalnya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in adalah seorang ulama hadis yang besar yang dikatakan garang. Maksudnya tegas dalam nak meneliti satu hadis. Tak mudah-mudah untuk nak menerima satu hadis. Ah uh, dan ulama pun sebut dia sebagai tegaslah. Ha? Itu pun Yahya bin Ma'in ketika mana meriwayatkan ke hadis daripada misalnya Qatadah bin Da'am sedus, sedusi sedusi Uh, Salam bin Miskin, Sa'id bin Abi Aroba, Hisham bin distawai Abdul Warif al-Anbari. Mereka-mereka ini adalah tokoh-tokoh ulama' yang besar pada zaman dia, tetapi terpalit dengan isu bid'ah Qadariyah. Tak explain panjang tentang Qadariyah ni, boleh ikut kelas akidah. Siapa? Kula Ustaz, Ustaz Syafiq kan? Ustaz Abu Mubarak. Beritanya dia. Baik. Itu pun dalam riwayat hadis ni, dia membezakan yang dia orang riwayatkan dalam hadis itu benar maka kita terima. Tetapi mereka dikritik dari sudut akidah mereka umpamanya. Dalam kita tengok juga misalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada ramai perawi-perawi yang kita tengok, ada kritikan dari sudut bid'ah ah dia tu. Misalnya, perawi bernama Imran bin Hattan, yang dikatakan sebagai penyeru kepada khawarij pada zaman dia. Dan begitu juga, misalnya Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawat. Seorang yang kepala murjiah, ekstrim dalam bidatul irja' pada zaman dia. Itu pun riwayatnya diriwayatkan dalam Sahihain setelah di, dibezakan riwayat mereka ini benar. Cuma, bila mana meriwayatkan hadith dan mensyarahkan hadith ni satu benda yang ada dibeza. Ulama' meriwayatkan hadith, ulama' tengok dari sudut perawi ini mampu tak sampaikan hadith tersebut sebagaimana yang didengar daripada guru-guru dia tetapi bila mana membabitkan ilmu agama explanation benda ni some ulama lebih tegas sebab menyampaikan hadis sebagai contoh kita kata hadis innamal a'malu -a'mal binniyat secara lafaz kalau seorang perawi tu kuat ingatan dia dia boleh sampaikan secara laf lafaz dia dan hadis tersebut tidak menyokong bidahah dia makas urusannya mudahlah untuk nak diterima tetapi bagaimana dia mengexplain hadis itu itu yang para ulama sebahagiannya berhati-hati sebab itulah wujudnya some ulama yang mengatakan uh, jangan jangan belajar jangan ambil ilmu daripada sebagai contoh pelaku bidah ah, ataupun orang-orang yang menyeru pada bidah ah, disebabkan dikhuatirii bilamana ramainya penuntut ilmu pelajar-pelajar yang datang belajar dengan dia orang dia akan merasa gah dia akan merasa macam aku ni boleh tahan popular dan uh, orang ramai dengar aku ni so dia menyebabkan dia lebih over untuk nak menyebarkan bidah-bidah ah ah dia dan begitu juga para ulama khwati uh, orang awam yang mendengar belajar daripada guru-guru mereka ini uh, tak dapat membezakan antara explanation contoh dia boleh sampaikan hadis tu betul hadis tu ada dalam contohnya dalam hadis sahih tetapi explanation itu, ta'wilan itu kemungkinan menyimpang daripada pemahaman ulama-ulama yang terdahulu yang salih. Menyebabkan, maka orang-orang awam ni akan terhanyut bersama. Dan biasanya orang-orang awam, orang ataupun para penuntut ilmu sekalipun, bila mana dia belajar dengan guru dia, yang dia suka, dia akan cenderung pada guru dia kan? Dia akan cenderung untuk pertahan. Siapa yang duduk di Arab Saudi misalnya, akan cenderung pertahanan Arab Saudi. Siapa yang duduk di Qatar misalnya, akan cenderung pertahanan Qatar. Ni sebagai contoh. Siapa yang duduk di mana-mana sekalipun, orang yang belajar di Syria, di Mesir, akan kata tempat dia lah yang the best. Sebagai contoh. Dia ada masing-masing, ada kecenderungan. Siapa yang belajar dengan guru di sekian dan sekian-sekian, dia akan kata guru dia the best. Guru dia yang paling alim, guru dia Allah, semua-semua macam-macam. Itu adalah tabiat manusia. Sebab kita kenal, kita lebih mengenali orang yang kita belajar. Dan kita kurang kenal kepada orang-orang yang kita tidak bersama Sebab tu orang-orang yang kita tidak bersama Kita tak bersemuka dengan dia Kita lebih wujud macam-macam persepsi Mudah untuk kita nak Kita nak kata dia ini begini, dia ini begini, dia ini Sebab kita tak kenal dia Cuba kalau ada masalah isu-isu ilmiah Yang, yang, yang bertelagah Misalnya di media sosial Umpamanya Kalaulah orang tersebut dapat bersemuka Dengan orang yang dikritik itu Kemudian dia bincang-bincang-bincang Kemungkinan benda akan jadi lebih reda benda akan jadi mungkin ok aku faham kenapa kau cakap macam tu walaupun persefahaman tu mungkin tak jumpa mungkin aku tetap tak setuju dengan kau tetapi kita dah mula faham kenapa dia cakap macam tu kita boleh faham point dia why cuma hari ni kita tak ada budaya bermudahkarah macam tu menyebabkan persepsi tu lebih tinggi kita kita menimbulkan orang ni kenapa macam ni orang ni belajar sunnah tapi kenapa dia begini kenapa dia, begini? Kenapa dia, kenapa dia suka tokoh ni kenapa benda-benda macam ni tak akan habis uh, yang Allah SWT sebut dalam Quran Kullu bima farihun". setiap firqah setiap puak-puak ni dia akan happy dengan apa yang dia ada firqah dia sendiri semata-mata tu benda-benda yang perlu kita kawal nak itu satu hal nak menuduh orang nak mengatakan fulan dan fulan sebagai ni ke sebagai ini ke sebagai ahli ni ke benda ni memerlukan warak insaf yang sempurna yang tam yang tak boleh orang-orang sebarangan pembunu ilmu ni nak nak, nak nak nak nak sembarangan fire. Kita ni laju berbena. Kadang-kadang kita ni bukannya pelajar tapi shift besar, Shift ulama sedunia. Kadang-kadang yang diiktiraf ramai kawan dan lawan sumbangan kepada ulama dunia ni besar. Tapi kita ni muda-muda. Orang yang tinggi tu kita mau bring it down dan kita mau naikkan diri kita yang rendah ke atas. Itu adalah uh, tabiat manusia ini benda yang perlu dihati-hati di dan kalaulah ada pilihan ada ulama' yang lain yang, yang kita lebih yakini keselamatan dia dari sudut amalan dan akidah yang lebih terpercaya fiqah dari sudut agamanya dari segi ilmu dia maka kita utamakan ulama'-ulama' yang sedemikian dahulu Wallahu ta'ala alam Fah, uh, itu sahaja Uh, ada lagi satu soalan nak habiskan ke? Baik soalan yang terakhir lah saya kira. Ada orang tanya um, hadis uh, al-barakah ma'ak abirikum Ber, berkah itu bersama dengan kibar mereka. Apakah yang dimaksud dengan hadis tersebut? Hadis uh, hadis yang yang selalu digunakan untuk orang hadis yang baik walaupun ada perbahasan di sudut sadat Hadis ni uh, riwayat Ibn Abbas diriwayatkan dalam sahih Al Hibban yang di, dinilai sahih sanat dia oleh Syekh Shu'i Ibn Na'ud dan sebagian ulama' Hadis ni uh, kalau kita tengok Nabi SAW kata keberkatan itu bersama dengan kibar apa yang maksud kibar? ni pun familiar issue ni baru-baru ni kan kibar ni ada orang mengatakan bahawa hanyalah bermaksud orang yang usia, apa, usia besar, usia yang dah tua lah, veteran, senior. Maka keberkatan itu bersama dengan mereka. Tapi kalau kita tengok, dari segi penggunaan ulama, kefahaman ulama terhadap laf kibar, dia boleh merujuk kepada dua sudut. Yang pertama, iaitu kibar, kibar ni kabir, daripada kabir, besar. Jadi dia besar, kibar dari sudut ilmu dia. Iaitu dari sudut ilmu dia, memang Masya Allah hebat. Walaupun dia muda umpamanya, tetapi kefahaman dia, ilmu dia berkaitan Quran dan sunnah dia hebat. Maka dia adalah kibar dari sudut ilmu. Dan orang daripada sudut ni juga adalah pelbagai level lah. Ada yang kibar dari sudut ilmu dia ni lebih tinggi sikit daripada ni, mungkin usia dia yang mematangkan. Itu perbezaan dari segi kategori. Dan yang kedua ialah kibar dari sudut usia. Orang tersebut kibar dari sudut usia. Boleh jadi orang yang berusia tersebut tak berapa kibar dari sudut ilmu dia. Kalaulah dikibar dari segi usia dan ilmu tu bagus masya-Allah, tetapi kadang-kadang orang tersebut veteran senior dalam usia, tetapi dia dari segi ilmu dia tak berapa ni. Maka kita kaitkan juga keberkatan bersama dengan mereka dari sudut hikmah dan pengalaman yang dia ada orang-orang tua ni biasanya dia lebih berhikmah dia lebih bijak mengawal emosi lebih bijak nak handle pelbagai problem berbanding orang muda yang cepat baran, yang cepat kata ter -ter tersentak mumpamanya orang ni orang tua ni lebih lebih relax kan dia lebih tahu macam nak handle uh, contoh ayah saya dulu masa kecil super garang tapi bila dah tua, Masya Allah super baik jadi orang yang yang yang lebih berusia ni Juga ada keberkatan dari sudut pengalaman Yang dia ada dari segi hikmah Yang dia ada Tapi kalaulah dia ada ilmu yang bersama dengan dia Ilmu yang banyak Maka lebih banyak keberkatan yang ada pada mereka Dalam ilmu uh, hadis sendiri Dia ada satu perbahasan Perbahasan ilmu rijal Yang dinamakan sebagai Riwayat al-akabir anil asagir Riwayat orang, -orang yang besar Kibar ni Daripada orang yang sigar Daripada orang-orang yang kecil dan ditafsirkan juga dua konteks ni. Satu, riwayat orang yang lebih tua usianya daripada orang yang lebih muda usianya. Misal kata, uh, perawi bernama Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Seorang perawi yang meninggal tahun 144 Hijrah. Dia lebih tua daripada Imam Malik. Tapi at the same time, diriwayatkan hadis daripada Imam Malik yang meninggal tahun 179 Hijrah. Jadi dia lebih tua meriwayatkan daripada orang yang lebih muda. Dan sebagai contoh kitab Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al Utsaimini, Syekh yang lebih tua, dikhidmat kepada kitab penulis yang lebih muda daripada dia. Dan aspek yang kedua pula dari sudut yang kita dah sebut tadi iaitu sudut ilmu yang lebih banyak. Walaupun orang tersebut muda daripada dia. Sebagai contoh Imam Malik tadi kita kata dia riwayat daripada Abdullah bin Dinar. Ibn Dinar dari sudut hafiz. Dari segi ilmu, dari segi kekuatan, kejituan ilmu dia, tak setanding dengan Imam Malik. Tetapi Imam Malik riwayat belajar juga daripada dia. Maka dari sudut kibar ni adalah something yang berbalik pada dua aspek yang disebutkan tadi. Cuma yang menjadi isu ialah bila mana kita mudah-mudah untuk nak mengkibarkan <tuh> ulama sa'id kita dan, dan mensirarkan ulama sa'id lain. Sebenarnya so, benda ni juga sama macam soalan tadi memerlukan satu keinsafan yang tam dan tak semestinya kesilapan seorang ulama itu kegelinciran dan satu isu itu kita boleh rendahkan dia punya sumbangan rendahkan keilmuan yang dia ada dan boleh jadi juga sahibul ijtihad mungkin juga seorang yang mampu untuk beri dengan ruang lingkup dalil dan kefahaman yang dia ada maka kita kena hormati yang penting ialah teras terasnya ialah berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin